Molt bon dia benvinguts al Tiana a primera hora. L'informatiu d'aquest dilluns centra la seva atenció en el balanç del Festival de l'1, 2, 3 del Pallasso de Tiana. Tot seguit, repassem aquest i altres temes en titulars. El Festival de Circa de l'1, 2, 3 del Pallasso ha acomiadat aquest diumenge la sisena edició. Unes dues persones, segons l'organització, han passat pels tres espais dels que enguany ha disposat el festival. El grup municipal del Partit dels Socialistes ha manifestat que l'alcalde atiana Emili Muñoz, ha rebutjat la seva oferta d'arribar a un pacte municipal per donar resposta immediata a les famílies que s'han quedat sense plaça a l'escola Bressol. Per la seva banda, l'alcalde Tiana ha acusat al PSC de volir generar crispació i ha assegurat que ha sol·licitat la presentació de les propostes per escrit. La Tia Nenca forma part de l'elenc d'actors i actrius que donen vida a l'obra fora de joc al Club Capitol de Barcelona. L'obra és l'últim text del dramaturg Sergi Belbel i està dirigida per Cristina Clemente. La Tia Nenca González està premiada en el concurs d'oratòria que anualment convoca el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. González és alumna de quart ESO de l'Institut de l'ASA de Montgat i participava en representació del centre. I acabem amb la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat que cuny fins al pròxim 26 de juliol una exposició que porta per títol La pesca tradicional. La mostra ha estat cedida pel Museu Marítim de Barcelona i il·lustra l'activitat pesquera del litoral català des del segle XIX i fins al 1960. Tiana, primera hora. Notícies. El Festival de CIR de l'1-2-3 del Pallasso ha data aquest diumenge la sisena edició. Unes dues persones, segons l'organització, han passat pels tres espais dels que ha disposat el festival. I és que les dues carpes, que ja es van habilitar l'any anterior, en guany s'hi ha sumat l'espai de l'exterior de la cataquística Després de nou dies de festival, el director de l'1-2-3 del Pallasso, Lluca Armengol, ha fet una valoració molt positiva de com s'ha desenvolupat aquesta sisena edició. L'edició de la consolidació del festival, que gràcies a l'esforç de molt de temps ja tenim clar el projecte, el com el volem i és com l'hem fet aquest any. El públic ha respost molt bé, hi ha coses molt emocionants, també de recordar el meu pare, amb el Leo Bassi, amb el Liceo, són coses, eren amics seus, llavors és també més fàcil que hi hagi aquest punt d'emoció. A la consolidació d'aquesta sisena edició hi ha contribuït que en per primera vegada el Consell Nacional de la Cultura i les Arts de Catalunya ha atorgat una subvenció de 71.800 euros al festival. Lluc Armengol ha manifestat que aquest ajut ha estat clau per continuar tirant endavant l'un, dos, tres del Pallasso. No és que sigui important, és que és bàsic, perquè un festival d'aquesta envergadura sense aquest ajut ja t'asseguro jo que aquest any no l'haguessin pogut realitzar. Una cosa és arrancar un projecte que sí que pots, pots posar-hi no el 100%, sinó el 200% de tu i de tot el teu equip i de tot el teu entorn, però arriba a un punt que si aquest projecte no està, no està consolidat i no, no és econòmicament viable, no té sentit fer-lo, perquè és el que no fem és és per, per sobreposar-ne diners de la, noxa, de la nostra butxaca. No, no tenim cap intenció de fer-nos rics fent això, o si més no que no ens costi diners dels nostres, que en tenim molt pocs. Una quinzena de companyies i cint propostes musicals han fet possible aquesta sisena edició i han contribuït a que el festival es converteixi un any més en un espai per a l'exhibició i divulgació del circ a Catalunya i un aparador de qualitat per tant d'apropar les arts del circ al gran públic. L'acte que ha posat el punt i final al festival de la CIR de Tiana ha estat un dels més emotius d'aquesta sisena edició. Es tracta de la gala de l'1, 2, 3 del Pallasso que guanya ha estat un veritable homenatge a Joan Armengol i Moliner i al col·lectiu artístic tianenc del qual en formava part Can Boté. Els hereus dels seus ideals de Mortimers han portat a escena un espectacle que ha reproduït l'ambient creatiu revolucionari i poètic d'aquell moment un esperit que perdura i que segueix reivindicant. Sentim Lluc Armengol director del festival i també un dels intèrprets. En el meu cas és una els meus pares biològics, però en el cas de la companyia són els nostres pares artístics al 100%. Mort i més no seria com és sense Can Boté. Igual existiria, igual no, però segur que no seria com és sense Can Boté. L'espectacle ha conjugat diverses disciplines del circ, com trapezi o malabars, i amb un llenguatge contemporani dotat d'argument, l'actuació ha volgut posar de manifest el paper de la masia de Can de Tiana com a col·lectiu artístic imprescindible per la història del circ i teatre de carrer i pioner també aquestes disciplines a Catalunya amb la Fundació de companyies com Comedians o La Tràgica. A més, s'ha il·lustrat amb audiovisuals que han anat a càrrec de Pauet Riva També s'ha acompanyat de música en directe i amb la veu d'un narrador omniscient. La gala s'ha ofert en dues sessions, una dissabte i un altre diumenge. Sentim l'opinió d'alguns dels assistents. Sí, m'ha agradat molt. Ens enrico molt. Me ha parecido increíble. Me gusta la magia que desprende el circo i el teatre en general. M'ha semblat molt, molt bé. Un espectacle genial, molt ben combinat i molt bé. No, molt, bé molt bé, molt divertida, molt, molt entranyable també, molt bonica. que És un un gran homenatge, eh? La voluntat de The Mortimer's és apostar fort per aquest espectacle i portar-lo a un mercat nacional i internacional. I no deixem de parlar de l'un 2, tres del Pallasso perquè la que ha estat la recta final de la sisena edició també ha estat al torn de l'actuació del cap de cartell d'enguany. Es tracta de l'irreverent pallasso Leo Bassi que va actuar divendres a la carpa de la zona poliesportiva. El còmic italià va captivar el públic amb el seu últim espectacle Utopia. La vela es va omplir de gom gom per gaudir d'una actuació amb l'essència del bassi provocador i crític amb la dreta política o l'església catòlica. L'espectacle també va servir per repassar el que l'ha portat a ser pallasso tot mirant enrere i una família que s'ha dedicat al circ durant 6 generacions. Sentim Leo Vasi. Dos soles i mitjà hablando de utopías e intentando de despertar en el público la vitalidad i l'entusiasme que que està present en tots i crec que el final i l'ambient la, que s'ha creat al final ha, ha me, me mostrat que crec que he aconseguit els meus objectius. ¿sí? Leo Bassi no va deixar diferent a ningú i va convidar tots i cadascun dels espectadors a reflexionar i fer un pas més en la direcció d'obrir la porta de l'utopia. Ho va fer a través del pallasso de cara blanca, amb la seva saviesa antiga, la seva temporalitat i la seva màgia. Sentim el missatge que s'emportaven cap a casa algun dels assistents després de veure l'espectacle. El seu esperit, l'utopia mateixa, no? el que està passant, el que és el moment oportú ho porto perquè es aquestes coses. Amb l'optimisme que transmet, també, el mensatge de positivitat.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 El grup municipal del Partit dels Socialistes ha manifestat que l'alcalde Diana Mili Muñoz ha rebutjat la seva oferta d'arribar a un pacte municipal per donar resposta immediata a les famílies que s'han quedat sense plaça a l'escola Bressol, el més petit de tots. Sentim el regidor socialista Héctor González. Pensem que està ferit en el seu orgull per la resposta que va rebre el poble a la presentació de la sala Albénif i manifesta donar per trencat qualsevol diàleg i es nega doncs a donar-nos aquesta reunió. Per tant, creiem que un alcalde que prioritza el seu enuig personal a les necessitats del poble és un tema absolutament lamentable i el que farem serà, doncs, intentar treballar perquè les veus a les persones que a les Sala Albénit vam quedar totalment decebuts, doncs, que no callin i per fer-ho, doncs, evidentment, si cal convocar manifestacions o algun tipus de congregació, doncs evidentment ho farem. Els socialistes proposen un total de dues solucions per pal·liar la situació de manca de places de l'escola Bressol Municipal. D'una banda, aprofitar l'estructura de la Llar d'Infants, la nova Guineu, després que s'hagin tancat les seves instal·lacions. Aquesta solució es duria a terme a través d'un conveni amb la propietat. D'altra banda, es proposa la incorporació de dos mòduls prefabricats d'instal·lació ràpida. Segons assenyala el partit dels socialistes, aquestes actuacions tenen el recolzament del Departament d'Educació de la Generalitat i serien d'aplicació immediata. Totes aquestes queixes han estat recollides també en un comunicat que s'ha distribuït per les llars tianenques. Per la seva banda, l'alcalde Atiana Emili Muñoz, ha assenyalat que el PSC només vol generar crispació i ha assegurat que l'equip de govern ha mostrat la seva predisposició a estudiar les seves propostes una vegada les presentin per escrit. El PSC només té intenció de crispar, no té una preocupació de solucions. Jo els he demanat que presentin les solucions per escrit prèvi a reunir-nos perquè així podem estudiar-les. La segona és que l'únic interlocutor del Departament d'Educació és el govern de Piana. El govern de Piana amb el Departament d'Educació tenim planificat tota l'oferta educativa del 2010-2011 i també del 2011-2012. I també la possible ampliació de, de places de l'actual Escola Bressol, que ja està entrant la sol·licitud i que no està garantit, però és possible. Aquesta ampliació passa per un total de 34 places noves a l'Escola Obrassol Municipal, però està subjecte a que la Generalitat subvencioni la creació d'aquestes places. Aquesta actuació es preveu pel curs 2011-2012 i passa per l'adaptació de dues noves aules al nou edifici de l'escorxador, solució amb la qual els socialistes també han mostrat el seu desacord. I no deixem de parlar a l'escola Bressol perquè aquest dilluns s'obre el període per sol·licitar ajuts nominals pel curs 2010-2011 pels conceptes d'escolarització i menjador. Aquestes subvencions són extensives a les escoles Bressols de Tiana, tant de titularitat pública com privada. Els ajuts s'adrecen a aquelles famílies empadronades a la vila amb situació socioeconòmica desfavorable. Els formularis es poden lliurar al Registre General de l'Ajuntament de Tiana fins al pròxim 13 de juliol. L'horaris de dilluns a divendres de 9 del matí a dues de la tarda i dimarts i dijous de 5 de la tarda a 8 del vespre. La informació i les sol·licituds estan disponibles al web tiana.cat. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. I ara repassem altres notícies pròximes en un format més breu. L'atur registrat al Maresme ha disminuït aquest mes de juny a 1.325 persones, un 3,78% menys respecte al mes passat. Es tracta del tercer mes consecutiu que baixa la l'atur a la comarca des de que el passat mes d'abril es produís el primer descens en 9 mesos. En aquesta ocasió, la tendència descendent ha tingut lloc a 26 dels 30 municipis maresmencs. Badalona oferirà per primera vegada una programació en xarxa dels seus teatres municipals. El Principal i el Blas Infantes incorporen aquesta xarxa de gestió cultural després de les seves respectives remodelacions. La programació de les tres sales que s'ha presentat suma 45 propostes i més d'una cinquantena de representacions. La societat Badalona Cultura, creada recentment, s'ocupa de la gestió dels tres teatres municipals.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 Finalment, els deneguen l'ajut i a partir d'aquí comencen a plantejar-se fins on poden arribar per tal d'aconseguir que la seva filla vagi finalment als Estats Units. Anetcon ha donat més detalls del que s'amaga darrere d'aquesta obra. És ben bé com li costa a la gent reduir les seves despeses, eh, sacrificar algunes coses de, de, la seva actuada, de la seva vida quotidiana i, pla, i, i llavors de fer una història està... En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 per oblidar els problemes quotidians. L'obra està inclosa en la programació del Festival Grec 2010. La tia Nenca Ruth González ha estat premiada en el concurs d'oratòria que anualment convoca el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. González és alumna de quart d'ESO de l'Institut de l'Assa de Mongat i participava en representació del centre. Per participar va preparar tres discursos d'entre 3 i 5 minuts en català, francès i anglès sobre temes d'actualitat i joventut que ella mateixa va triar i va elaborar sota la supervisió dels caps del Departament de Llengua Catalana i Llengües Estrangeres de l'Institut. González assegura haver rebut el Premi M'il·lusió i ha manifestat ha estat que no l'esperava. Quan participava en tot, tot Catalunya doncs no, no m'ho esperava gens. Vaig fer-ho i vaig aprendre també, en, no sé, vaig agafar una mica de pràctica i em va servir, però no, no sé, ho vaig prendre més com una experiència i res més, no, no esperava guanyar. El premi que ha rebut consisteix en un estat d'immersió lingüística a l'estranger, a Triantre França o Anglaterra i a les dates determinades pel Departament d'Educació. González ha triat finalment a Anglaterra en podrà posar en pràctica els seus coneixements d'anglès. El concurs d'oratori en diverses llengües forma part del pla d'impuls a les terceres llengües del Departament d'Educació de la Generalitat. L'objectiu de la convocatòria és impulsar la millora de l'ensenyament i aprenentatge de llengües estranyes en l'ensenyament de règim general dins i fora de l'horari escolar i fer-ho un marc d'innovació amb la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació. La Biblioteca Tirant-lo Blanc de Montgat acull fins al pròxim 26 de juliol una exposició que porta per títol La pesca tradicional. La mostra ha estat cedida pel Museu Marítim de Barcelona i il·lustra l'activitat pesquera del litoral català des del segle XIX i fins al 1960. La mostra consta d'un total de 35 fotografies en blanc i negre i en diferents formats. Entre elles també hi apareixen imatges de Montgat. Segons ha explicat la directora de la Biblioteca Tirant-lo Blanc, Gloria Domínguez, s'ha volgut portar aquesta mostra a la biblioteca amb motiu de la celebració de la Verge del Carme Mungat, patrona del mar i dels pescadors. Serà el pròxim 16 de juliol. Sentim Glòria Domínguez. Volíem aprofitar que es celebra la festa de la Verge del Carme, no? la festa marinera Mungat, i vam pensar doncs, que aprofitant aquesta benentesa i una mica doncs, rememorant no, la, la memòria històrica d'aquest ofici de la pesca, que no es perdi, Vem gestionar la, la possibilitat de, de portar aquesta exposició que al mes de setembre es complementarà amb una altra exposició també relacionada amb el món de la pesca, però ja més concretament amb eh, fotografies de barris mariners de tot Catalunya. A banda de l'exposició, com és habitual, des de la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat s'ha preparat una selecció de material relacionat amb la mostra, com llibres o DVDs per tal que els interessats els puguin prendre en préstec. L'exposició La pesca tradicional es pot visitar a la Biblioteca Tirant lo Blanc de Montgat fins al pròxim 26 de juliol. ian a primera hora L'entrevista La Tia Nenca Nazcona és una de les actrius de l'obra Fora de Joc, que acull aquests dies al Club Capitol, un dels escenaris enguany del Festival Grec. Fora de Joc parla de relacions entre pares i fills, del pas del temps, del paper dels avis, d'amor i de moltes coses més que no volem avançar perquè volem que sigui precisament la Tia Nenca Nazcona qui ho faci. Bon dia, Anna. Hola, què tal? Com esteu? Doncs primer de tot, quina és la història que ens trobem en l'obra Fora de Joc? A veure, fora d'això que ens podem amb una família de la, de la petita burguesia que està en crisi, com tothom, el Sergi Belville -Bel va escriure aquesta obra el 2009, just quan la crisi estava començant a ser sèria i que es veia que, que aquesta cosa no la parava a ningú, i aleshores ha exposat una família de d'això que estant, amb un nivell econòmic, com dos cotxes casa de propietat que surten de cap de setmana a la platja i a la muntanya llavors tenen una filla superdotada que la, bueno, perquè continuï els seus estudis vol ser científica la volen enviar als Estats Units estudiant, és el, el futur no? aleshores ells tenen el, el, el, el, plasmen tot el seu futur amb la seva filla no? la seva vida, tot depèn del futur de la seva filla i per causa de la crisi i això Uh, els deneguen la borsa d'estudis de, per la beca que ella té, perquè com cas representa que tenim una bona situació econòmica, no ens donen beca perquè la nena se'n vagi als Estats Units, i llavors es comencen a plantejar què fan per retallar coses, per poder treure diners perquè la nena se'n pugui estar estudiats als Estats Units. No? és una referència d'una manera, doncs, suposo que has estat inconscient, però deies, no ens donen beca. Això em fa pensar, doncs, que precisament la mare de la filla ets tu mateixa, no? Soc jo, exacte. Jo soc la mare, el Toni Sevilla és el pare, llavors tenim el meu pare, l'avi, que és el sis col·loquet i que eh, representa que jo, la mare, el mantinc, el tinc en un pis amb un noi que el cuida a les 24 hores de, del dia, un noi argentí, que el Déu també ha posat aquesta part del, del noi que aquest és el, el Jordi Andújar la meva filla és la Caralca Sassayas i ha posat també, també aquest punt de, del noi argentí que també plasma el seu futur en el seu fill que vol que sigui futbolista vol que sigui com el Messi i com que el Sergi va escriure això el 2009 que el Barça ho va guanyar tot aleshores va li va venir de gust l'única cosa que ens donava felicitat aleshores era el Barça quan guanyava uh -huh. que ens feia oblidar els moments d'usos de la crisi no? veient futbol ens distrèiem. llavors ell d'alguna manera ha posat el futbol aquí al mig perquè també va ser una cosa que, que, que estava molt... molt... Uh, molt, estava molt, molt important no, en aquell moment i... trobem una mica una de freda i una de calenta no? pel que ens dius, trobem aquesta vessant més optimista, podríem dir pel que seria, i, i extreta de la realitat mateixa, que és aquesta influència de, de les sis copes del Barça però sí. a més a més, doncs, també trobem aquest context econòmic del qual encara no, no ens, ens hem desempallegat no? que va, no, no, i el que, que costarà no? mare de Déu Ara que passa és que aquesta obra està, està feta de tal manera que Clar, el, el ser un agent que... O sigui, la crisi els afecta, però no d'una manera... O sigui, no ens posarem a plorar perquè ells d'un 4.500 euros creuen que no poden fer res, saps? Uh -huh. Aleshores, clar, no ens posarem a plorar. Està fet d'aquesta manera especialment passament perquè, que, que, si no, ploraríem de veritat, no? Però aleshores és ben bé com, com costa, com li costa a la gent reduir les seves despeses, eh, sacrificar algunes coses de, de la seva vida actual, de la seva vida quotidiana...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 coses dures i, i en aquí també apareixen. I com és a Azcona, en la pell d'aquesta mare que és cerca diners per aquesta beca? És brutal, és... Eh, bueno, jo em passo molt bé, vam estar anar dijous per va ser un èxit, mm, disfrutem molt fent-la, és una obra que dura una hora i vinticinc, sense mitja part, curteta, mm, amena, i l'Anna, es diu Anna, Viuana, el meu personatge també, uh -huh. Bé, és una, una dona, ella té una botiga de roba, que un marit que eh, no és un calcasses, però ella porta la veu cantant i és una dona que que als homes li porten més problemes que una altra cosa. I ella pensa que sense els homes totes les dones viurien molt millor. Perquè quan, es, quan és qüestió de prendre, de prendre una decisió, qui ho fa és ella. Quan s'ha de decidir, a ella decideix. Ella s'encarrega absolutament de tot. I arriba un moment en què et canses d'això. Dins dels homes no serveu per res. És una dona acostumada a viure bé i que a l'hora de sacrificar coses no pensa sacrificar res és una dona molt temperamental, amb molt de caràcter. Uh, de fet, uh, clar, ara em anava a dir que una mica a mi, però que ella potser no té tants escrúfols com jo, no? Però <ríe> és bastant més bèstia que jo. Són personatges que també diuen tot el que pensen i tal com ho pensen ho diuen. I aleshores això també fa... fa, fa clar, nosaltres pensem moltes coses que després no diem, no? I l'Anna tot el que pensa ho diu no es talla un pèl, no? Sí, més no, perquè aquestes, aquests punts de connexió que ens parles t'haurà estat fàcil, no?, encarnar aquest personatge. De fer com vaig. escriure, sí, quan, el veu quan la va escriure, ja li va dir, perquè la, la, la, la, la dirigia la Cristina Clemente, que ha sigut ajudant a donar el Sergi durant molts, molts anys, i el Sergi li va dir a la Cristina, a Cristina, aquest paper l'ha de fer la nascona. perquè és ella. Ella, amb calés i... Ai, i que clar, el temperament i el caràcter i la sang que li corre per les venes, jo la tinc no? i aleshores ha sigut a veure, no es pot dir que ha sigut fàcil perquè el Sergi té una manera d'escriure que els, els personatges vomiten totes les coses que diuen i quasi no fan com i aleshores és dura és, és dura de, de, de crear-la una vegada la tens eh? nosaltres ara ja la estem disfrutant però, però és, és dura és, és complicada de construir al no? moment de fer -la. Però sí, sí, clar, el, el fet de tenir l'energia i el fet de, tenir de, de ser bastant jo, que realment és allò de dir, treu l'escona que et portes dintre i aleshores, clar, no, és, és més fàcil que si tens que crear un personatge, no, probablement. Parles d'un personatge molt temperamental, molt sí. decidit, amb molta energia i de fet així també podríem dir que estem acostumats a veure't a Vend del Pla, ben encarnant del Pla. aquesta sí, sí. Elisabet, no? Ja... <laughs> yes. Ara Jo ja estan, ja m'estan encasillant, i necessitem una dona en temperament, ascona. L'Elisabet també ho és molt de temperamental, i de fet és una miqueta en aquest sentit també, no? ha sigut una dona que ha posat, en canvi va posar totalment so de la seva filla, no? que aquí l'Anna té un marit, i té un marit que s'ha fet càrrec, té un marit que, que se n'ocupa, no és un palenganes, eh? és un tio normal, el que és que ella té molt, molt de caràcter, i això fa que el seu marit quedi una mica més a, a segon pla, a, a la vida quotidiana, no a l'escenari, eh? vull dir, a la seva vida d'ells, no? Sí. Però l'Elisabet no, l'Elisabet, ella es, a, a, va aixecar-ho tot sola, ho va aixecar tot sola i ella sí que, que, que va tindre... Bueno, Aquella es va fer multimilionària, uh -huh. treballant-ho i treballant-ho i treballant-ho. Però de fet t'assemblen una, una miqueta, sí, t'assemblen una mica. Però de fet, aquest context familiar al qual apuntaves, don sembla que no hi estem potser no no ni no tant, amb no? família, després de veurete a vent del pla, perquè ens parlaves d'un avi, d'un marit, d'una no, no, filla. No, és una família convencional, una família normal i corrent, a part de que la neta és superdotada, que massa normal no és això. Però, mm -hmm. però sí, sí, que ha una família normal com tantes i ara ja, aquesta és l'obra crec de d'aquesta funció perquè Uh, molta gent, uh, uh, uh, o sigui, tothom es pot sentir identificat amb moltes coses de la funció. Moltíssima gent, perquè som una família molt normal, són una família de les que, de, com casa teva, casa meva, casa de, de qui sí, no? Am, am un, amb un poder uh, econòmic més gran o més petit, però una família normal i corrent, i es plantegen el que es planteja tothom tothom, quins gastos podem treure, i uns en treuen més petits, uns en treuen més grans, no? Però que... Uh, que bé, que, que, eh, que són una família normalíssima, normalíssima i més enllà d'aquesta aparent normalitat si més no, no sé si hi ha un missatge o un rerefons que es vulgui transmetre amb aquesta obra és un, un rerefons que aquest no us ho puc explicar perquè veureu la funció perquè realment eh, el tema, o sigui el tema de la crisi eh, és, a, és el tema per, per anar a parar en, el en les relacions de pares i fills. aquí està el, el, el missatge Veus quan veus la funció, Et, és que no es pot explicar, és fotut, és fort, però no es pot explicar el missatge fins perquè s'ha de veure la funció. Per si no t'explicaria tota la funció. I aleshores t'explicaria el final de la funció i no... Per, per, per on la gent surt, no surt indiferent d'aquest teatre, no? no? Ningú surt indiferent. Rius, rius de les barbaritats que s'arriben a dir, rius de la, perquè és un obra en què les, els personatges, també veiem els pensaments dels personatges, els somnis dels personatges, els veiem també, és molt cinematogràfica. I aleshores, clar, de cop i volta pam, ens posem en un somni d'algun personatge no? i veiem el que somia, o en un pensament d'algun personatge, és hosti que està pensant, no? Uh -huh. Tants, eh, pensaments que no, es, que no, no diria... I, però nosaltres els veiem, aquests pensaments. Clar, hi ha uns temes que es que jo t'ho explicar. D'acord, no desvetllem el misteri, no en tot cas doncs, que siguin els espectadors que vulguin doncs, sí. que, que ho facin. I de fet portem molt poquetes actuacions, però suposo que en podem fer un testet no?, de primeres sensacions. Quina ha estat la resposta del públic? A la gent de, de moment estem molt contents perquè uh, la gent està responent, responent molt i, i molt bé que en responem molt bé. Aquesta setmana també és més dura perquè són els principis i abans no comença el boca a boca, de públic tampoc no està com hauria d'estar. Però tenim la mitja sala, que tampoc no està malament, però per això, estic dient això també perquè és si qui ho senti que s'animi a venir aquesta setmana, sí, sí. que és la millor setmana per venir. <ríe> perquè realment bueno, és la, la més difícil de totes. No? Eh, hem vingut un cap de setmana mínimament bo, però presentades eh, anticipades que hi ha previstes per aquesta setmana no, no és que estiguin la cosa massa animada i aleshores el, el que necessitem és gent que vingui a veure aquesta funció que a més us, us ho dic molt en sèrio que s'ho passaran molt bé us ho passareu bé perquè riureu no plorareu però quasi perquè us, us mouran emocions si la gent té ganes de se li una mica les coses que vinguin si més no, eh, teniu darrere doncs, una plataforma bastant important com és el Festival Grec, que si més no una mica d'altaveu, doncs sí això que us sí, servirà, sí, no? Sí. El que que també és veritat que hi ha tanta oferta que és tan complicat escollir bé perquè n'hi ha tantíssima que, clar, la gent no pot anar a tot arreu no? tornem a estar amb lo dels calés no pots anar-ho a veure tot i llavors, clar, clar això també fa que, que tot, tot no estigui ple no? perquè, clar, hi ha molta, molta oferta i no tothom del teatre, clar, i és això. I un festival grec que, com abans ens comentaves fora de micro, feia molt de temps que no trepitjaves, no? Sí, sí, feia, doncs pues crec que feia nou anys ben bons que no feia cap grec. Sí, sí, vaig fer la Melinda amb The Roxanne a la Montaner i no, no, feia molt de temps, sí, sí, sí i també és una cosa que em fa... Que, que, bueno, que estic contenta, contenta, contenta. I estan en aquest teatre, aquí el Teatre Capitola, al mig de les Rambles, també fa cap baixa de Barcelona i estàs aquí al mig del follon, això també és xulo. Doncs recordem precisament que aquesta obra, aquest fora de joc, que espero, no sé si ens deixarà així, una miqueta fora de joc també, els que hi vagin a veure-la. una mica fora de joc et quedes. Et quedes una mica fora de joc, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Una miqueta, no, no, res important, però sí que t'hi queda, sí. Si sí, més no hi han posat el carmel a la boca, tenim aquí un missatge que hem d'anar a veure l'obra per esbrinar-lo. També tenim doncs, una mica aquest ingredient que ens assegura que ens deixarà una miqueta fora de joc i aquells que vulguin averiguar què passa al final d'aquesta obra i esbrinar doncs, aquest misteri que que sàpiguen doncs, que poden fer-ho al Club Capitol, on hi tenen a més, a més la tia Nenca, a Nazcona, amb qui nosaltres doncs, hem volgut parlar. Moltes gràcies, Anna. A vosaltres. I fins d'una altra. Que vagi molt vale, bé l'obra. Gràcies.